care prin nestrămutată credință s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului împărat, Sfântul Pantelimon. Ridicăm rugăciunile noastre și cerem să ne asculte durerile și cu puterea ce este dată de la Dumnezeu, ca un doctor fără de arginț să ne cerceteze de grab și să înlăture de la noi bolile sufletești și trupești, ca izbăviți cu platoșa bunătății sale, între săltări de bucurie să-i cântăm, bucură sfinte mari mucenice și tămăduitorle pantelimoane! Din pruncie ți-ai păstrat sufletul curat, mucenice, căci Maica ta cu mare grijă ți-a sădit în inimă credința în dulcele Iisus, pe care mai târziu bătânul ermolae, stropind-o cu apa cea vie, pe care el o avea de la împăratul nemuritor, ai părăsit pe gânătatea și ți-ai deschis larg sufletul să primești pe Hristos pentru care îți cântăm. Bucură-te, Sfinte cu adâncă judecată. Bucurete te că dreaptă ți-a fost credința urmată, bucurete al pieritorilor zei disprețuitor, bucură te al blândului Isus următor, bucură te că după Domnul ai însetat, bucurete că dreaptă răsplătire ai căpătat, bucurete că n-ai ținut la bogății pământești, Bucurete cel ce stai între cetele sfinților, bucură ajutătorul năpăstuiților! bucurete podoaba creștinilor cea neprețuită! Bucură-te noastră cea mult dorită! bucurete sfinte mari mucenice și tămăduitorle pantelimoane! Bucurete sfinte mari mucenice și tămăduitorle pantelimoane! De mic ai rămas fără mamă sfinte, ai fost dat de tatăl tău la învățătură păgânească și la meșteșugul vindecătorilor cu puterea zeilor. Dar ca o trestie neînfrânte ai rămas în mijlocul vânturilor vrăjmașe și nu ai găsit alinare până ce nu ai aflat calea Dumnezeului Celui Adevărat, căruia neîncetat îi cântăm... Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Adânc fiind rănit de dragostea în Hristos, când veneai de la Ermolai și ai întâlnit pe copilul mușcat de viperă, atunci, întâia oare te-ai rugat în genunchi lui Dumnezeu, de la care a și venit mântuirea. Căci copilul a înviat, vipera a murit, iar tu ai primit botezul și te-ai împărtășit de trupul și sângele Domnului, pentru care te lăudăm așa. Bucurete te tinereții închinate lui Hristos! bucure nădejdea bolnavilor cea cu folos! bucure cel ce știse înalți la ceruri rugăciuni! bucure cel ce peste noi reverși minuni! Bucurete te că Domnul putere ți-a dat! Bucurete te cel ce copilul ai înviat! Bucurete te bucuria multor îndurerați! Bucurete te uimirea multor învățați! Bucurete te ostași învins al lui Hristos! Bucurete te că ai aprins credința creștină în inimile multora! Bucurete te întoarcerea multor rătăciți! Bucurete te mângâierea celor amărâți. Bucură-te, Sfinte, Mare Mucenice, și Tămăduitorle Pantelimoane. Bucură-te, Sfinte, Mare Mucenice, și Tămăduitorle Pantelimoane. Deși cu trup omenesc pe pământ, Sufletul ți-ai înălțat spre cer. Pentru aceasta, cu dreptate, te privesc credincioșii ca pe o stea cerească, de unde vine raza mântuirii în toate necazurile, drept care împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aleluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Râvne multe ai pus sfinte, ca să întorci de la închinarea de idoli către Domnul, chiar pe tatăl tău. Dar el tot păgân a rămas, până ce a văzut tămăduirea pe care ai dat-o în numele lui Hristos, unui orb, și atunci împreună cu acela a primit botezul. Pentru aceasta primește de la noi laudă. Bucură-te, cercetător al durerilor! Bucură-te, vindecător al orbilor! bucură cel ce dai lumină ochilor trupești și celor sufletești! Bucură-te, sfărămător al curselor diavolești! Bucură-te, al sufletelor vânător! Bucură-te al doctorilor doctor! Bucură-te că lucrezi cu puterea lui Dumnezeu! Bucură-te că în tine ne adăjduim și noi! Bucură-te stăvilar al potrivnicilor! Bucură-te lauda îngerilor! Bucură-te a mirare! Bucură-te bucuria mamei tale! Bucură-te sfintei mare mucenice și tămăduitorle pantelimoane! Bucură-te, sfinte mari mucenice, și tămăduitorle pantelii limoane! Ca norul ce umbrea pe evrei în pustie, astfel te-ai arătat Nicomidiei și apoi întregii lumii. Căci oricine aleargă la tine cu credință găsește alinare, fiind în puternicitul și alesul Domnului, căria pentru darul ce ți-a dat îi cântăm, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Ca fulgerul s-a răspândit vestea bunătății și a minunilor tale sfinte, făcând să se îngrijoreze învățătorii păgâni, care îndată au cerut împăratului pierderea ta ca a unui acești părtașul lui Hristos, iar tu neabătut ai rămas în credință pentru care îți cântăm. Bucură-te, Cel ce ți-ai împărțit moștenirea săracilor! Bucură-te, Cel ce prin case și închisori, milostenii și tămăduiri aduci celor necăjiți! Bucură-te, îngrozirea păgâneștilor conducători! Bucură-te, că deșertăciunea păgânească vrei să omori! Bucură-te, Cel ce împăratului ai fost împotrivitor! Bucură-te, că Hristos în lupte ți-a fost întăritor! Bucură-te că mulțime de chinuri ți-au pregătit! Bucură-te cel ce cu răbdare chinurile ai suferit! Bucură-te că mulți privindu-te cu tine au crezut! Bucură-te cel ce Domnului noi mucenici ai făcut! Bucură-te cel ce simți bucurie în chinuri! Bucură-te cel de la care moștenim frumoase pomeniri! Bucură-te sfintei mari mucenice și tămăduitorle pantelimoane! Bucură-te, sfintei marei mucenice și tole pantelimoane! Cele ce pentru păgâni erau de preț, pentru tine erau fără preț și cele fără preț la ei erau la mare preț. La tine, căci disprețuiai dregătorile și bogățiile vremelnice cu care erai ispitit, pentru a câștiga bunătățile nepieritoare de la Dumnezeu, căruia îi cântăm, Aliluia, Aliluia, aleluia, Aliluia. Neînduplecat văzându-te, împăratul a poruncit să fii spânzurat gol pe lemn, cu fiare să fii sfâșiat și cu făclii ars. dar nepieritorul împărat neatins de-a păstrat spre oimirea tuturor, de care lucru și noi, minunându-ne, cântăm. Bucure-te că ai dovedit împăratului puterea lui Dumnezeu! Bucure-te că un vechi slăbănog s-a tămăduit prin darul tău! bucură te că păgânătatea de rușine a rămas! Bucure-te că vrăjmașii ți-au cerut noi torturi într-un glas! Bucure-te, sfinte, care ți-ai pus trupul spre chinuri! bucură te cel pătruns de credință adâncă! Bucure-te că, gândindu-te la Domnul, te-ai mângâiat, bucură-te că Hristos în chipul lui Ermolae ți s-a arătat, bucură-te că fiarle cu care erai sfâșiat, ca ceara s-au muiat, bucură-te că de pe lemnul chinurilor sănătos ai fost slobozit, bucură-te că făcliile cu care erai ars s-au stins." Bucură-te că în focată credință în inimile multora ai aprins. Bucură-te, sfinte, mare mucenice și tămăduitorle pantelimoane! Bucură-te, sfinte, mare mucenice și tămăduitorle pantelimoane! Pe gânduri ai pus pe cei ce te chinuiau sfinte! Și încruntați la față și la suflet, se întrebau de unde ai atâta putere și de ce zeii nu te pierd. Atunci au iscodit noi chinuri pe care tu, primindu-le încăzător în puterea lui Dumnezeu, cântai, ai Aliluia, Aliluia, Aliluia, Plumb mult într-un cazan punând și sub limble focui ai fost aruncat în această văpaie cu nădejdea deșartă că de-acum se va sfârși cu tine. Dar tu, viteazule mucenic, iarăși nevătămat ai rămas, precum mai înainte Dumnezeu păzise și pe măritul Apostol Ioan. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, floarea nădejdilor către Dumnezeu! Bucură-te în boli și în necazuri, izbăvitorul meu! Bucură-te pentru noi, păcătoșii, al lui Dumnezeu îmblânzitor! bucură al rugăciunilor noastre către Domnul purtător! Bucură-te tare, sprijinitor al copiilor noștri, bucură-te în destularea cea bună a caselor noastre, bucură-te ce inimile recurești, bucură cel ce de asuprir ne izbăvești! Bucură-te vindecarea celor ce de la oameni nu-și găsesc alinare. Bucură-te că din valurile deznădejilor, prin tine, aflăm izbăvire. Bucură-te cel ce vă paia plumbului ai răcorit. Bucură-te cel ce cu nună nevestejită ți-ai pregătit. Bucură-te, sfinte mare mucenice și tămăduitorule pantelimboane. Bucură-te, sfinte, mare mucenice și tămăduitorle pante Moane. Zile de-a rândul ai fost chinuit, sfinte, dar acestea mai multă răsplătire ți-au adus. Și mulțumirea mai mult ți-a crescut când cu chinurile tale doar mare ai aprins în inimile multora, să părăsească zeii și să treacă la Hristos, cântându-i aliluia, aliluia, aliluia. Aliluie. Piatră ți-au legat de gât, sfinte pantelimoane, și în mare ai fost aruncat, dar stăpânul mărilor, pe tine și piatra, a făcut-o ușoară și plutitoare, căci ai mers pe luciul apei ieșind la mal. Deci, bucurându-ne și minunându-ne, îți cântăm, bucură cel ce nu te de chinuri, viteazule, bucură-te înarmat cu bărbăție și credință, Alesule, bucurete al puterii șirii înfrângător. Bucurete al adâncului mării stăpânitor, Bucură de plutitor deasupra apelor. Bucurete viețuitor deasupra ispitelor. Bucurete tânăr plin de mireasmă duhovnicească, bucurete dobânditor de slavă cerească, bucurete liman al celor îngreuiați, bucurete mulțumirea celor îndurerați, bucurete răsplătitorile al credinței, bucurete iubitorile al umilinței, bucurete sfinte mare mucenice și temăduitorile pante Bucură-te, sfinte mari mucenice și tămăduitorle panteli limoane! Nici tinerețea, nici nevinovăția și nici puterea minunilor tale n-au schimbat inimile chinuitorilor, ci mai rău sporind în mânie îți iscodeau alte pătimiri, crezând că pot pune lumina sub obroc, iar tu... Făclie mai luminoase te arătai, spre bucuria lui Dumnezeu cântând, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Neîncetat ai fost ispitit cu bunătățile și cinstirile lumești, dar ca pe niște curse în calea către cer judecându-le, ai fost aruncat în mijlocul leilor și neliniștiți te priveau, dorind să-ți vadă trupul sfâșiat, dar stăpânul tuturor, gurile fiarilor a închis. Pentru aceasta îți cântăm. Bucurete cel ce ești cu nevinovăție încununat. Bucure-te că pentru nevinovăție la chinuri ai fost dat. Bucure-te că lupta cea bună ai luptat. Bucurete că Dumnezeu minunat te-a arătat. Bucurete lumină ce sub obroc nu s-a putut pune. Bucurete viețuitor plin de fapte bune. Bucurete cel ce bunătățile lumești. Cursele socotești, bucurete cel ce ai făcut asemenea oștilor cerești, bucurete noule Daniele aruncat în mijlocul leilor, bucurete că fiarele s-au făcut asemenea mieilor, bucurete că vrăjmașii doreau să te piardă, bucurete că Hristos nevătămat te-a păzit, bucurete sfintei Mare Mucenice și temăduitorile Pantelimoane. Bucură-te, sfinte, mare mucenice și tămăduitorle pante limoane! Văzând tăria ta, sfinte, Mulți păgâni au crezut în Hristos, pentru care lucru împăratul de mânie a fost cuprins. Iar tu Sfinte Pantelimoane, te veseleai pentru vânări de noi suflete, cu care și noi cântăm lui Dumnezeu, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! Și pe roată cu cuie ai fost chinuit, dar roata s-a sfărâmat, lovind pe mulți necădincioși și fermecător socotindu-te. Ai mărit pe preotul ermolai dascălul tău. Atunci cu trei ostași au însoțit sfinte spre al aduce împăratului, care și lui îi dorea sfârșitul. Deci, pentru noua jertfă ce prin tine se pregătește grăim. Bucure-te, propovăduitorul Dumnezeștii credințe! Bucurete cel ce înfrunți mâniile aprinse! Bucurete că pe roată ai fost strujit! Bucurete că de creștinătate ești preamărit! Bucure-te, cel ce ai fost socotit fermecător!» bucură te căci cu Hristos te-ai arătat biruitor, bucură te a lui Ermolae de mucenicie vestitor, bucură te căci cu dascălul tău ești pătimitor, bucură te că ucenici a lui Ermolae ermip și ermocat s-au arătat, Bucurete te că la moartea lor pământul s-a cutremurat, Bucurete cel ce trăimii pe pământ ai slujit, Bucură-te că prin vindecări, doctor al Domnului, te-ai dovedit! Bucură-te, sfinte mare mucenice și tămăduitorle pantelimoane! Bucură-te, sfintei mare mucenice și tămăduitorle pantelimoane!" Zadarnice au fost chinurile păgânilor sfinte. Căci drumul ți-a fost drept Către Hristos Pentru aceasta te-ai învrednicit De darul tămăduilor, Cel verși tuturor Celor ce cu credință vin la tine cu rugăciuni Și cu care cânți lui Dumnezeu Aliluia Aliluia Aleluia. Aleluia. Cine nu te va lăuda văzându-te cu ochii minții că ai fost împins și izbit ca un rău făcător spre marginea comidiei, unde ți se hotărâse tăierea capului și tu mai liniștit și mai vesel te-ai arătat. Pentru aceasta din nou primește laudă! bucurete te cel ce loviri ca Domnul ai primit! bucurete te că pentru Isus toate le-ai suferit!» Bucură-te că în chinuri Domnului Slavă dădeai! bucure te că împărăția cerească cu dor o căutai! Bucură-te că numele din Pandoleon ți-a fost schimbat! bucure te că glas din cer Pantelimon te-a chemat! Bucură-te că după nume ești mult miluitor! bucure te că după fapte ești mult îndurător! bucure te că fața ca de înger ți s-a făcut! Bucurete te că chinuitorii în lături s-au bucură că spre lovire călăii ai îndemnat. Bucură-te că abia îndrăznind capul ți-au tăiat. Bucură-te, sfintei mare mucenice și tămăduitorle pantelimoane. Bucură-te, sfintei mare mucenice și tămăduitorle pantelimoane. Cu durere drept credincioșii, au privit sfârșitul tău, sfinte pantelimboane, căci tu le-ai fost flacără nestinsă a dreptei credințe, miluitor al celor lipsiți și vindecător al celor bolnavi. Dar ne mângâiem că te-ai suit la Dumnezeu, de unde nu încetezi a privi spre mulțimea celor ce te cheamă în rugăciuni și izbăvindu o de dureri, Cânți lui Dumnezeu, Aliluieia! Aliluia, Aliluia, Aliluia. Senin la suflet și blând la chip, ți-ai primit sfârșitul trecând astfel în împărăția cerească, unde ești întâmpinat de sfânta treime și așezat de-a dreapta sa, mărit de sfinți și de puterile cerești, pentru care laude ca aceasta îți aducem. Bucure-te, mireasmă, ce până la cer te-ai ridicat! Bucure-te că Duhul tău, Sfintei Treimi, l-ai încredințat! Bucure-te mult, plânsule, de și pământului! Bucure-te mult, lăudatule, de puterile cerești! Bucure-te a lui Ermolae, erimp și ermocrat bucurie! Bucură-te cu înaintașii mucenici împreună viețuire, bucură-te că de pământ nici de cum nu te-ai depărtat, bucură-te că în rugăciuni pe orice credincios ai ascultat, bucură-te albină ce te-ai îmbogățit în fapte bune, bucură-te că ai fost încoronat cu nepieritoare nune, bucură-te piatră la temelia creștinătății, bucură-te înfrângător al păgânătății, Bucură-te, Sfinte, mare mucenice, și tămăduitorle pantelimoane. Bucură-te, mare mucenice, și temăduitor le pantelimoane. Lupta cea bună ai luptat, Credința ai păstrat, mulțumindu-ți Sufletul că ai urmat lui Hristos. Iar pentru noi ai rămas vrednică pildă, ca privind la tine să-ți urmăm credința și în ispite să ne înarmăm cu armele tale și, biruitori, să mulțumim lui Dumnezeu cântând: Aliluia! Aleluia! Aliluia! Aleluia! Și după moarte ai săvârșit minuni, sfinte limoane căci în loc de sânge, lapte a curs din grumazul tău și măslinul de care ai fost legat spre tăiere, în vederea tuturor s-a umplut de roade. De aceea iarăși auzi de la noi, bucură-te bucuria Tatălui, bucură-te lauda Fiului, bucură desfătarea Sfântului Duh, bucură miluirea celor de pe pământ. Bucurete izvor nesecat de tămăduiri! bucurete te izbăvitor de chinuri! bucurete doctor sufletesc și trupesc! bucurete te alesule al Tatălui Ceresc! bucură te cel ce liniștești sufletele! bucurete te cel ce îmbrânzești cugetele! bucurete te cel ce scapi de urgia dușmanilor! Bucură te cel ce înlături norul suspinelor! bucurete te cel ce primești gândurile! Și puterile, bucură Sfinte, mare, mucenice, și tămăduitorle le pantelimoane. bucură Sfinte, mare, mucenice, și tămăduitorle le pantelimoane. Sfinte, mare, mucenice, și temăduitor de pantelimoane, Ție, îți vărsăm durerile noastre de multe feluri. Și tu, fără întârziere, cu puterea ce o ai de la Dumnezeu, spre care ne ești mijlocitor, auzind suspinuri îndăbușite în noapte, în zi, în pat de suferință, în călătorii, fii celor ce se roagă ție după nevoile fiecăruia. Celor neliniștiți liniștitor, celor asupriți apărător, celor în de izbăvitor, celor învăluți în păcate scutitor, răteciților îndrumător, bolnavilor vindecător, orfanilor tată, văduvelor părinte, soților întăritori în căsnicie, celor porniți cu răutate îmblânzitori. Și ne întărește în fața necazurilor, căci suntem slabi și istoviți, sfinte. Și astfel, cu puterea ta, descătușați de amăreciunile noastre, să petrecem în mulțumire cântând lui Dumnezeu: Aleluia! Aleluia! Aleluia!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 Fii celor ce se roagă ție după nevoile fiecăruia, celor neliniștiți liniștitor, celor asupriți apărător, celor în de izbăvitor, celor învăluiți în păcate scutitor, rătăciților îndrumător, bolnavilor vindecător, orfanilor tată, văduvelor părinte, soților întăritori în căsnicie, celor porniți cu răutate, Înblânzitor și ne întărește în fața necazurilor, căci suntem slabi și istoviți, sfinte, și astfel, cu puterea ta, descătușați de amărăciunile noastre, să petrecem în mulțumire cântând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia.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 Hallelujah